Одначе обраний кишу і напрямок польоту мав деякі особливості, котрі змусили Олександра маневрувати на межі своїх можливостей. Річ у тім, що прямо над плитою висіла шафка з кухонним начинням. Через це нашому доблесному літуну слід було пролетіти точно у проміжку між Тазиком, де варився перецькою і днищем підвісною шафи. Перші дві секунди політ тривав нормально, а потім Кешина сподівано розкумекав, що надто швидко втрачає висоту. Незважаючи на погану видимість в районі приземлення, спричинену випорами з киплячого тазика, папушка усвідомив, що намагаючись уникнути зіткнення з шафкою, він опустився надто низько, і до СПС уже не долетить. На третій секунді, знаходячись акурат над газовою пулитою, він зробив відчайдушний поворот, намагаючись зайти на посадку на запасний аеродром, на табурет Цепта але через надто різкий маневр у штопор і звалився в кликітливий окріп. Якби в той момент, коли Артемова мама повернулася до плити, щоб насипати в тазик покришену петрушку, кеша виплив на поверхню, папушку ще можна було б порятувати. Одначе, Лавав кеша ще гірше, ніж літав. Потім був ще Сильвер. Невеликий і дуже кмітливий червонохвостий жако. Цей навпаки літав аж надто вправно, чим, до речі, дуже пишався. Примітка жако, сірий папуга, один з найпопулярніших видів домашніх папуг. Сільвер страх не любив змагатися. Він постійно намагався довести членом артемової родини а також окремим гостям, що літає швидше, ніж вони причиняють двері. Щоразу, бачачи, як хтось із домашніх прямує в іншу кімнату, збираючись захряснути за собою двері, Сільвер на граничній швидкості летів слідом і в останню мить прослизав поміж дверима та одвірком, з переможним щебетом залітаючи в кімнату. Його рекорд – 243 рази. На 244-му тато Тьомика перервав вражаючу безпрограшну серію папушки, довівши, що зачиняє двері на одну десяту секунди швидше. Починалося все як завжди. Батько, чим чекував у спальню, сельвертишком-нишком ув'язався слідом, готуючись виконати свою улюблену фігуру вищого пілотажу. Несподівано, сердечна птаха потрапила в зону стійкої турбулентності, спричинену сильним коридорним протягом. Тож поки Артемів-Татко... Не підозрюючи, що Горопаха Жако за його спиною з останніх сил протистоїть нельотній погоді, тягнув двері на себе, папуга не справився з керуванням і не встиг залетіти в кімнату. Якщо бути точним, він не встиг залетіти тут. Повністю у спальню порхнула одна голівка, а ніжки Бідаки Сильвера так і лишилися стирчати в коридорі. Ну все, досить. Далі я не розповідатиму. По-перше, через те, що всі, кому я давав почитати цю історію перед друком, когось збирали в лікарні з жахливими розладами психіки на межі серцевого нападу а дехто шукав щось важкеньке, аби віддобасити мене. А по-друге, взявшись розповідати смішні історії про папужок, я дещо захопився. Адже у дійсності ця оповідь зовсім не про папуг, а мені про хом'я і про мого друзяку Тьомика. Отож, після такого розлогого і пухкенького вступу, який вже мені Пробачте, вийшов більшим, ніж сама історія. Гадаю, настав час перескочити до основних подій, про які з самого початку я збирався вам розповісти. Не скажу, що ідея вкласти гроші в уже розкручений бізнес прилинула до мене несподівано. Після багатьох місяців марних спроб заробити великі гроші різними шахрайствами, ми досягнули тільки того, що наші з сьомиком сукупні борги незмірно виросли. Так ось, я так прикинув собі, що, мабуть, досить корчити з себе героїв, таких собі бедгауз, не наче щойно витягнутих з якогось тупенького американського серіалу. Натомість краще вкласти класти гроші вже розкручений цілком певний бізнес. Такий, щоб давав невеликий, але стабільний дохід. А вже потім, упоравшись із боргами, можна думати про нові хітромудрі афери, котрі можуть за одну мить принести нам нічого ні багатства». Марина вперше за весь час наших спільних поневірянь Параганською Республікою беззаперечно підтримала мою ідею. Разом ми легко уговтили Тьомика. Після того, як мій напарник погодився спрямувати свій капітал у неяскраве, але спокійне русло чесного і малорентабельного бізнесу, нам залишилося тільки визначитися, куди саме вкладати гроші. Важка індустрія у Перу розвинута кепсько. Землею чи, скажімо, нафтою мені чомусь не дуже кортіло займатися. Та й грошей, чесно кажучи, таких уже не було. А тому я вирішив вгатити наші скромні інвестиції в харчову промисловість. Кілька тижнів клопотливих пошуків і об'єкт для вливання Артемового капіталу було знайдено. Цим об'єктом стала невеличка ферма по розведенню морських свинок, загублена в Андах неподалік від руїн Мачу-Пікчу. Річ у тім, що морська свинка у Перу – найбільший делікатес – Її м'ясо – ніжне соковите, ще середнє за смаком поміж грудинкою молоденького кролика та стегном перепілки. Тому гарантовано задовольнить навіть найсуворішого гурмана. Для багатьох індіанських племен, інків у тому числі, М'ясо морських свинок було невід'ємною частиною щоденного раціону. Нині гризунів розводять на спеціалізованих фермах, вандах чи прибережних пустелях. Після досягнення оптимального віку морських свинок забивають, обіловують і відправляють у супермаркети чи ресторани.